Doina pentru dorul Sfinților Părinți. Doamne, ca un prung de lumină în noi te-ai născut, ca semn că împărăția cerurilor, din smeritele noastre inimi pline de dor ai făcut. Doamne, Tu crucea păcatilor noastre cu bucurie și cu dor ai purtat. Dar noi să aducem crucea fraților noștri. Cu greu am învățat. Doamne, pentru tine noi case și părinți, averea și țara le-am lăsat, dar în slujba ta, cu râvnă, semințele luminii am semănat, când pentru mântuirea dușmanilor noștri am lucrat. Doamne, când îngerii luminii la tine ne-au chemat, pe cale de lumină, purtând cu doar luceferi la tine am alergat. Doamne, când neamul nostru în stele de slavă ți-a cântat, Din rădăcina ai vie, lăstarea prinși de dor pe rând ai ridicat. Doamne, când rătăcirea în secte cu foc ai părjolit, În noi ascuns tot dorul, trei gânduri a rodit, Fiindcă de duhurile rele, de lume, de trup ne-ai despărțit. Doamne, când cele cinci fecioare ulei ți-au pregătit, Tu ai venit ca mire în semn că le-ai iubit. Doamne, când haina cea de nuntă cu dor am îmbrăcat, Tu ai trimis un înger cu vești când ne-ai chemat. Doamne, când mugurii iubirii pe piept ne-au florit, Am înțeles că în legea iubirii ne-ai primit. Doamne, când casa cea de nuntă cu drag ți-am pregătit, Icoanele iubirii în noi le-ai zugrăvit. Lacrima pentru veșmântul de nuntă. Doamne, veșmintele de nuntă ale Harului, din razele Sfântului Duh pentru noi le pregătit. Fiindcă din lacrima milei tale izbăvire ai dat celor care pentru rugăciuni, liturghii, parastase ne-am străduit și am purtat și să-mi plinim cu râvnă, gândul tău am alergat, de aceea veșmintele noastre de nuntă, cu mărgăritare milei le-ai